Kapittel 20 Og Gud begynte å tale alle disse ord i det han sa, «Jeg er Jehova din Gud, som har ført dig ut av Egypts land, ut av slavehuset. Du skal ikke ha noen andre guder imot mitt ansikt. Du skal ikke lage dig et utskåret bilde eller noe som er formet som noe oppe i himmelene eller nede på jorden eller i vannene under jorden.» Du skal ikke bøye dig for dem, og ikke la deg forlede til å tjene dem. For jeg, Jehova din Gud, er en Gud som krever udelt enn givenhet, som lar straff for fedres misgjerning komme over sønner, over tredje generation og over fjerde generation, når det gjelder dem som hater mig. men som viser kjærlig godhet mot en tusende generation når det gjelder dem som elsker mig og håller mine bud. Du skal ikke bruke Jehova din Guds navn på en uverdig måte, for Jehova kommer ikke til å la den være ustraffet som bruker hans navn på en uverdig måte. I det du kommer sabbatsdagen i hu for å holde den hellig, skal du utføre tjeneste og gjøre allt ditt arbeid i seks dager. Men den syvende dagen er en sabbat for Jehova din Gud. Du skal ikke gjøre noe arbeid, hverken du eller din sønn eller din datter, Verken din slave eller din slavekvinne, eller ditt husdyr eller din fastboende utlending som er innenfor dine porter. For på seks dager dannet Jehova himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og han begynte å hvile på den syvende dag. Derfor vil signet Jehova sabbatsdagen og begynte å hellige den. Er din far og din mor, så dine dager kan bli mange på den jord som Jehova din Gud gir deg.» «Du skal ikke myrde. Du skal ikke begå ekteskapsbrudd. Du skal ikke stjele. Du skal ikke avlegge falskt vittnesbyrd som vittne mot din näste Du skal ikke begjære din nästes hus. Du skal ikke begjære din nästes hustru, eller hans slave, eller hans slavekvinne, eller hans okse, eller hans esel, eller noe som helst som tilhører din näste. Hele folket så nå tordenbraken og lynglimtene og lyden av hornet og det rykende fjellet. Der folket fikk se det, skalv de og sto langt borte. Og de begynte å si til Moses, «Tal med oss du, og la oss lytte, men la ikke Gud tale med oss for at vi ikke skal dø.» Moses sa da til folket, «Vær ikke redde, for det er for å sette dere på prøve den sanne Gud er kommet.» og for at frykten for ham kan fortsette å være for deres ansikt, så dere ikke skal synde.» Og folket ble stående langt borte, men Moses nærmet seg den mørke skyvmassen hvor den sanne Gud var. Og Jehova sa videre til Moses, «Dette er vad du skal si til Israels sønner. Dere har selv sett at det var fra himmelene jeg talte med dere. Dere skal ikke lage guder av sølv ved siden av meg.» Og dere skal ikke lage dere guder av gull. Et alter av jord skal du lage for meg, og på det skal du offre dine brennoffre og dine fellesskapsoffre, ditt småfe og ditt storfe. På hvert sted hvor jeg skal la mitt navn bli husket, skal jeg komme til deg og visselig velsigne deg. Og om du skulle lage et alter av steiner for meg, må du ikke bygge dem opp som tilhogte steiner. Hvis du bruker din meisel på steinen, da vannheliger du den du skal ikke gå opp til mitt alter på trappetrinn for at dine kjønnstjeler ikke skal bli blottet over det.